Serviciile Se știe că economiile dezvoltate se caracterizează printr-o pondere foarte mare a serviciilor față de celelalte ramuri. Aparent paradoxal, sectorul serviciilor este servit de cei mai mulți oameni, dar produce efectiv cel mai puțin într-o economie foarte industrializată. În realitate, sectorul serviciilor este un indicator puternic și poate cel mai convingător în ceea ce privește nivelul de viață al oamenilor. Un sector al serviciilor bine pus la punct înseamnă eficiență și productivitate în industrie, confort în viața oamenilor, efort fizic cât mai puțin, timp câștiga și preocupări cât mai largi în timpul liber. În Australia, sectorul serviciilor este cel mai cuprinzător și are cea mai ridicată rată de creștere în comerțul internațional al țării. Este adevărat că atunci când vorbim de servicii trebuie să înțelegem termenul în sens mai larg. De exemplu, în Australia, aceasta cuprinde construcțiile turismul, comerțul angro și cu amănuntul, finanțele, activitățile recreative, administrația publică, afacerile. Acest sector complex și multiform aduce în produsul intern brut 70% din valoarea totală și folosește 80% din întreaga forță de muncă. Industria Australia are o economie puternic-industrializată, ceea ce se reflectă într-o maximă încorporare de inteligență în toate produsele industriale. Un indicator elocvent îl constituie evoluția valorii mărfurilor industriale exportate. Un fenomen care ar putea fi interesant și pentru strategia noastră economică este faptul că în Australia 98% din firmele din industria prelucrătoare sunt socotite mici. Numărul acestora este de... 800.000, de mii, ceea ce reprezintă 96% din totalul firmelor, jumătate din tot sectorul privat folosind o treime din totalul forței de muncă. Principalele produse ale industriei prelucrătoare sunt în domeniul chimiei, agriculturii, materialelor plastice, industria aerospațială, electrice și electronice, tehnologia informaticii, inginerie, construcția de nave, industria alimentară și altele resurse Energia și materiile prime constituie pentru fiecare țară o preocupare de prim ordin. Australia are din acest punct de vedere o situație privilegiată. Bogăția și diversitatea acestor resurse constituie baza unei economii ce ar putea fi numită self se scrie S E L F. reliance se scrie R E L I A N -e. adică se bazează pe forțe proprii, creindu-i o puternică autonomie. Multe din aceste resurse sunt disponibile la export. La capitol export de energie, Australia se află pe locul 5 între țările OECD. Australia este cel mai mare exportator de cărbune și ocupă o poziție fruntașă în exportul de uraniu. Cu o dezvoltată industrie prelucrătoare de țiței, Australia e nevoită să importe o parte din petrolul necesar, dar exportă importante cantități de produse petroliere, în special în zona Asia-Pacific. Minereul de fier constituie altă importantă resursă a Australiei. Alături de Brazilia, Australia e cel mai mare exportator. Australia are importante resurse de bauxită și alumina, cel mai mare producător din lume. Zinc și cupru, nichel și aur, nisipuri, minerale, diamante, perle de mare, pietre prețioase și semiprețioase. Opalul este cel mai cunoscut. Pentru eventualii călători în Australia În câteva din cărțile anterioare am făcut, explicit sau indirect referiri la unele reguli de călătorie, la modul în care trebuie pregătită la condițiile concrete pe care le poate întâlni, la facilitățile ce pot fi exploatate și nu în ultimul rând la orientarea în teren sau reguli de comportament în anumite situații într-o țară sau alta. N-a fost însă niciodată în intenția mea să scriu sau să ofer un ghid turistic propriu-zis. În general, notele de călătorie, prin natura și specificul lor, cu voia și fără voia autorului călător, cuprind sau permis să se desprindă o serie de învățăminte, sugestii sau chiar reguli, în condiții peste care nu e bine să treci fără a le reține și uneori chiar a le respecta cel puțin pentru faptul că toate acestea sunt rezultatul unor experiențe directe și nimeni nu poate pune la îndoială buna intenție a unui scriitor de călătorii de a veni în ajutorul celor care vor să se aventureze pe urmele lui. Chiar și în această carte, în diferite capitole, mai cu seamă în cele care descriu sau mai curând povestesc experiențe personale, cititorul va putea găsi sau surprinde aspecte care să-l ajute în efectuarea călătoriei în Australia. Desigur, multe dintre sugestiile ce se pot desprinde nu se potrivesc oricărui călător în această țară, căci calitatea în care merge are o importanță decisivă în desfășurarea călătoriei. De exemplu, e o mare deosebire între a merge ca turist pur și simplu sau a te deplasa în interes de serviciu. Una e să mergi ca un om de afaceri, ca diplomat, alta ca ziarist. Într-un fel de descuș dacă ai bani de ajuns sau acolo tragi la rude sau prieteni. După cum e cu totul altceva, să plătești o călătorie având asigurate toate serviciile incluse în program. Această ipoteză e foarte puțin probabil când vorbim de Australia, cel puțin deocamdată. În fine, există situația unei a camine care nu intră în nicio categorie dintre cele arătate mai sus. Nu e cazul să dezvoltai aici specificul călătoriei mele pentru că cititorul va fi înțeles încă de la primele pagini despre ce a fost vorba. Așa fiind, apare aproape imposibil să oferi un ghid de călătorie care să se potrivească tuturor categoriilor de oameni ce pot ajunge în Australia, ca și oriunde în altă țară, de altfel. Totuși, indiferent de cine și pentru ce merge acolo, există un pachet de informații generale valabile din care se poate inspira orice călător în Australia. Și la urma urmei, dacă privim lucrurile în perspectivă și optimism, va veni vremea când tot mai mulți români vor putea vizita această țară. Mergând și mai departe, mă gândesc și la faptul că multe din informațiile de acest tip ajută la caracterizarea mai exactă a unei țări, cu unele aspecte care pot fi interesante în sine și nu neapărat utile pentru eventualii călători.